Але Мілина за час подорожі добряче стомилася. Навіть сама не помітила, як повіки опустилися, як голоси навколо злилися в один дзюркотливий потік. Тільки почула, як сивий пан урочисто промовив до бабці у плетеній спідниці. «Ну, якщо так, то мушу вам дещо подарувати». І почав щось шукати у своїй валізі. Мілина доклала несамовитих зусиль і напіврозплющила одне око. Сивий пан тримав на колінах грубеньку зелену книжку і зі скромною гордістю оглядав усіх навколо. То пан автор цієї книжки?» з надглибокою пошаною промовила пані колишня красуня. «Попрошу пана дати автограф». Затишно промовила бабця у плетеній спідниці, і Мілина знову поринула в свій напівсон. Вона ніби швидко-швидко пішла на дно у темну густу каламуті. І тільки час від часу хвилі виносили її майже на саму поверхню. І тоді вона чула, як товариство хором читає те, що щойно написав сивий пан. «Шановні пані, такий то такій-то, Трупній від автора. Нехай, пум-пум-пум, Всього най... най-найнижчого Трам-тарарам, Нехай береже вас з повагою. Сивий пан такого-то числа, Такого-то місяця, Ось при такого-то року. А бабця у плетеній спідниці жибоніла, Чудово, чудово, прицікаво, я із задоволенням прочитаю цю книжку. Дуже мене цікавить. А ви запишіть мій телефон. Може, будете в наших краях подзвонити. Зустрінемось. Вип'ємо молока. І Мілина остаточно пішла на дно. Там її зустріли сині водорості, що хиталися в такт перестуку потягових коліс. Вилупасті риби. Особливо пара старих і мовчазних, витришкуватих і дивних, і наснився чудернацький сон, ніби вона поспішає кудись через городи, на яких працюють люди. Іде обережно, щоб не потоптати рослинок, але випростана на повний зріст, натомість багато людей навкрузи повзе по землі, щоб їх не помітили господарі городів. Потім Мілина бачить бабцю Замиславу. В неї чомусь руде волосся. Дуже гарно, каже Мілина. Гарно? Бабця Замислава страшенно тішиться, що Мілені подобається її нова зачіска. А, то мені пані Трупна вчора принесла хну, і я зафарбувала сивину. Мілина залишає бабцю з відчуттям провини, ніби щось від неї приховавши, і йде далі. Опиняється в маленькому містечку на ярмарку, чи на якомусь святі, і дивується, бо всюди, на будинках, на деревах, з'явилися фігурки людей і звірів, а найбільше зміїв і драконів, і вони дуже схожі на живих. Мілина впізнає серед й щойно бачену бабцю Замиславу з рудим волоссям, а поряд дідуся Леона. Трішки далі помічає щасливу пару закоханих голуб'ят. Вони ніжно обнімаються, так ніби ніколи й не думали розлучатися. Бачать маму з татом. Оця лавра з білими крилами, ванду з чорними крилами, ружену, Своїх сусідів з потягом. І Мілені все це надзвичайно подобається. Вона в захопленні, в шаленому, несамовитому захваті прокидається. Вже був ранок. І потяг, очевидно, майже досяг мети подорожі. За вікном пропливали зарості джунглів. Ядуча зелені соковиті листки шелестіли по склі. Волохаті стовбури дерев, оплутані ліанами, здавалося повільно і плавно ворушаться. Верщали дрібні мавпи, птахи лопотіли крилами, і до потяга прорвався запах Африки.